İzzətin ikinci ci ayında yəni Peyğəmbər Səsələm Yahudlərlə bu Bənu Qeynuqa döyüşü edib və bunun səbəbləri müxtəlifdir. Deyilər, iki səbəbi var Qəzvənin, həmin o döyüşünün iki səbəbi var. Birinci səbəb ol ki, Bənu qəbiləsinin Yahudlər Peyğəmbər Səsələmin qələbəsinə, yəni Bədir döyüşündə qalib gəlməsinə pahırlıq edirdilər. Pahırlıq edirdilər, həsid edirlər. Və onlar Peyğəmbər səsləməl, bundan sonra daha da yəni, çobud hərəkətlər edirdilər Peyğəmbərə, daha da nüfətlər çoğalmışdı və bu da açıq edin, görsənirdir Və Peyğəmbər bir gün Yahudlərə dir ki, ey Yahudlər, ey Yahudi toplumu, İslamı qabul edin. İslamı qabul edin ki, hər əki sizə Qurayşı baş verən baş verməyib. Buna yolu İslamı qabul edin. Yahudlər dedilər ki, ey Məhəmməd, Sən də elə sevincə sən quraışı qalıb gəlmisən. Sən də elə adamlarla döyüşmüsən ki, onlar deyir, yeri qorxaqla döyüşdə. Yəni, yəni quraışı deyir ki, onlar qorxaqla döyüşdə. Və onlar döyüşü bacarmırlar. Sən də bizimlə döyüşsən, görürsən ki, həqiqətən sən insanla döyüşürsən. Yəni ki, həqiqətən görürsən ki, kişilərlə döyüşürsən. Və deyirsən, sən bizim kimisən, yəni elə görməmisən. Yəni döyüşdə biz dəhşət edirik. Yahudalar dillər. Vallahi tələ Qurandan bir ayə nazildir və deyir ki: "Qullillərin kəfəru sə toğlabun və təxşərûn ilə Cəhənnəmə və bəisəl mihad." Kafir olanlara, yani küfr edənlərə deyən ki: "Siz məğrub olacaqsınız və Cəhənnəmə sürüklənəcəksiniz. Ora necə, necə də pis məkandır." deyəcək. "Qad kəna lakum ayətun fi fəyətin iltaqəta." döyüşən dəstələdə ibrət var idi. Yəni Peyğəmbər sallallahu kuraşların dəstəsində Fəətün tuqāturu fi səbilillâh. Bir dəstə Allah onunla döyüşdülər. Dovqura kəfirətün yəruhunə miseym rəyəleyn. idlər və onlar olacaq daha da çox idlər. Həmin o kəfir dəstə. Vallahu yəyəd dinəsəyəm mən yaşa Allah istədiyinə. Yəni öz köməyi ilə dəstək verər. İnna fi zəlikal ayratun lilləbsar. Həqiqətən bunda bəsirə sahəbdəli üçün ibrət var. Bu da Yəni, Əlimrə surəsinin 12-ci, 13-cü aylarıdır. 12-ci və 13-cü ayları. İkinci səhv isə, bu Bəni Qeyniqa olması səhvlərinə rəvvətdə deyilir ki, bir nəfər müsəmin qadın Bəni Qeyniqanın həmin yaxudlarının bazarına gedir. Yəni, alı-söyət etmək üçün. Bu vaxt yaxudlardan biri qadının palkarının bir tərəfini orada bir elə ilişdirir. Ki, qadın durub gedəndə qoyub, yəni, paltarı açılsın bədəninlə. Və həmin müsəlman qadın durub gedəndə onun paltarı açılır. Yəni, baş örtüyü falan düşür yəni, yerə. Bu vaxtı müsəlman qadın yəni, başları haqqı salmaq, yəni ki, qışdırma ki, bəsmənin paltarını Və bu vaxtı müsəlmanlardan bir nəfər zaman olan görür ki, yəni, müsəlman qadınla, müsəlman mübazlığından belə edirlər. Və gəlir, həmin yahudunu öldürür həmin yağudnə çim ki bunu etmişdi, onu öldürür. O vaxt da həmin samanın üzərinə tökülüb onu öldürürlər. bir neçə üçü onu öldürürlər. O vaxt da mismanlar, yəni onların arasında bu, yəni döyüş, yəni yağudlarla olan döyüş baş verir. Və lakin yəni ikinci səbəb daha uyğundur. Daha doğrudur və daha uyğundur. Çünki Peyğəmbərsəm yəni yağudların yəni Məddədə, yəni dəvət etməsinə baxmayaraq, onların dinlə qarışmırdı. Çünki əsasən məddəyə gələndə onlarla yazmışdı, əhd peyman yazmışdı. Ki, bəs, yəni sizin dininizə qarışmayacaqsınız, siz də bizim dinimizə qarışmırsınız. Yəni siz mən, yəni əmrlər verirəm, lakin yəni siz öz dininizlə əməl edirsiniz. ikinci səbəb bu döyüşün səbəbinə olmasına daha uyğundur. Və digər məsələn səhabələri ilə, dedik ki, Buxarə ömsümdə gəlib rivayətlərdə Həmin o qəbiləni bənə qeyrəqanın yəni alırlar. 15 il ərzində onları məhəsrəyə alırlar. Bu 15 ildən sonra həmin yəhudilər görülür ki, artıq yəni peyğəmbərə hesabına müqavimət göstərə bilmirlər. Bu vaxt onlar deyirlər ki, yaxşı biz razıyıq. Yəni biz təslim oluruq. Bizi yəni bizi və bizim qadınlarımızı, uşaqlarımızı buraxın. Yəni bizi əsir götürməyin, lakin bütün malımızı sizə veririk bütün malımızı size verirdik ve Peygamber s.a.v razı olur ve onlar yani Medine'ni terk edirlər ve həmin Yahudilerin Medine'ni terk edirlər, lakin Abdullah ibn Abay ibn Sallul yani Peygamber s.a.v karşı düşmekçilik edildi ve o istedirdi ki həmin Yahudileri kömək etsin lakin Peygamber s.a.v yani onların yani, fikir vermir ve Onlar üçün, yəni, bu şeyi, yəni onlar üçün yalnız götürürlər, lakin onları mədənedən, neniz mədənedən çıxardır. Həmin Yahudları. Və sonra səviq adında döyüş olur. Səviq adında döyüşdür. Yə bu səviq sözünün mənası sıyır demək O südlə ki bişirlər ay yemək. Yə yəni, o mənasını verir. Sıyır döyüşü. Bu döyüşdə peyğəmbər də iştirak edir. Yəni döyüşün adlanmasının səbəbi Çıraq aladır, deyəcək niyə görə? Hicrətdən 22 ay keçəndən sonra 22 ay keçəndən sonra, yəni hicrətin ikinci ilində Təxunə Zülhüccə ayında Əbu Süfiyyən və bəzi onun olan, yəni, dəstisində olan adamlar Mədnəyə yaxınlığına gəlirlər. Mədnəyə yaxınlığına gəlirlər keçincə Və orada Müsləmanların bağlarına, yəni xurma bağlarına hücum edirlər. Bağların birinə gəlirlər və iki nəfər müsləmanlardan öldürürlər və axıçları yandırırlar və sonra qaçırırlar. Peygamazəm xəbət çatanda, Peygamazəm qoşunun əçil onların axısınıca onları tutmağa və qarqara türkədir deyən gər -gər çatanda artı görürlər ki, daha onları çatmaq olmur. Yəni, onlar artıq daha çox uzağa gedirlər. Lakin, görürlər ki, onlar yəni, yəni, qoşunun oturduğu yerdə çoxlu yemək alır. Yəni, sığc bişiriblər dəvən südünlə içimi o, yəni qalıb orada, çoxu qalıb. Və bəzi əşyaları çıxıb gediblər. Dəyən ki, dəvələr daha dan eləsin, yüngül olsun, daha da tez uzaqlaşsın. Çünki görürlər ki, Peyməzəm arxadan gəlir. Və vaxta yarım yəni, səmadəki yarası vəsən biz buları kifayət qədər zərərləndirmişik. Dəyən ki, yəmeylə qədər bir, atıb qaçıblar. Və Peyməzəm bu döyüşün, yəni adın, sıyıq döyüş adlandırır. Sıyıq Sıyıqlarını töküb qaçıblar. Sonra başqa bir döyüş. Qarqat ülkədir Adana həmin yerdə. Başqa bir döyüş olur. Peyğəmbə səhəm əsrəqə əsr əsr bir edir olanda. Məhəram ayında və məhəram ayının ortasında Peyğəmbə səhəmə xəbər gəlir ki, bən üsuləyim və qatıfan qəbilələrindən vəz adanlar yığlaşıblar və Peyğəmbələ qarşı içmək istəyirlər. Yəni, misələn, bunları qarşı döyüşmək istəyirlər. Və Peyğəməsəzəm gəlib onların yığışları yerə çatanda, Peyğəməsəm görüb qaçırlar. Ona görək, Peyğəməsəzəm qoşunla gəlib sahabiləni görüb, Peyğəməsəm qaçırlar və orada olan mal, heymanatı hamısını təvk edirlər. Yəni, qoyunları olur, yəni, dərələri olur qoyub qaçırlar. Və Peyğəməsəzəmdə həmin qəniməti, yəni, heç bir döyüşsüz əldədir. Və həmin qoyunları ortadan bir nəfər yəni, uşaq olur, Yəsər adında bir nəfər olur, adı Yəsər olur. Və qəniməti böləndə bu Peyğambasının payına çürür, həmin bu oğlanı. Peyğambasının payına çürür və Peyğambasının da həmin o, oğlanı azad edir, yəni köleliyətən azad edir. Sonra Mədənədə böyük bir yahudilərdən var idi və İslamın düşmənlərindən Kəb İbnül Əşraf. Kəb İbnül Əşraf, bu yahudi, bunun atası əvvəllər adam öldürüb və qaçıb gəlib Mədənəyə. Mədənədə, yəni özünə bir yer tapıb və kiminsə yanında qalıb və o cür Mədənədə məskunlaşıb. Həmin bu Yahudi, Kabul Əşraf, Peygamber s. s.ə. və ümumiyyətlə müsəlmənlərə, müsəlmənlərə qadınlara haqqında çoxlu fitnələr yayırdı. Şehrlər yazırdı, şehrlə fitnə yayırdı. Həmsinin, yəni xurma alıb satanda, məsəl üçün, müsəlmənlərə həzət verirdi Əhmət də yəni İslam əsasının düşmənçiliyi göstərdi. Hətta bir dəfə o məktəbə gedir <coughs> və gedir quraşdır deyir, "Çevəs gelin, peyğəmbərdən yəni Bədr döyüşünün qısası alın. İstədiyiniz yerdə döyüş olsa peyğəmbər udulsun." Və nə çox fitnələr sərdə və Peyğəmbər sallalləm sahabelərdən göndərir deyir ki, "Vəs yəni, ki, və yəni, və ki, onu kim öldürə bilər?" Və sahabelərdən bəziləri deyir ki, "Biz onu öldürərik." Lakin Yəni biz özümüz, yəni onlara baxsa öldürəcəyini, öz arxan yolumuzla. Və həmin sahiblə bir gün, yəni onunla bir iş qururlar. Yəni ağaş-veriş, yəni nə bir iş qururlar. Və həmin ağaş-veriş vaxtı, yəni onlar yəni bir yani onun evində görüşməli olurlar və görüş ertəyin edirlər və görüş ertəyin edəndən sonra yəni artıq onu öldürməyə rahatlıq tapandan sonra kəlbəmlə şə öldürürlər öz evində. Kəbulbinin əşrafı öz evinin yaxınlığında qətli etdirirlər sahabilər. Və bundan sonra bu xəbər yaxudləri çatır və mədənədə haqqı qalxır ki, və Peyğməd yəni, bəziləri kimlər ki, ona əziyyət verəmsa öldürür və bu axtı qorxuya düşürlər ki, Peyğməd onları mədənədən çıxardıb qovacaq, gəlir Peyğməd s. yanına Peyməd s. s. onlarla ikinci dəfə əhd bağlayır. İkinci dəfə əhd bağlayır ki, yəni, Onlar yani öz yeləni bilsinlər, və müsəlmanlara əziyyət verməsinlər və heçcəsə, yani nə sözlə, nə əllə, nə ayağla, heç bir şeylə əzab əziyyət verməsinlər. Bu halda hə, əmanəmandaq ola bilər. Çünki həmin yahudilər, kimək Peygəmbər əziyyət verdilər, onlar yazan əhdi pozurdular. Yazan əhdi pozurdular. Həmçinin başqa bir döyüş, Əmər döyüşü. Əmər döyüşü baş verir. Və bu döyüşdə də Pəxhamasın meclisi qatvan adında bir qəbiyyə Əmər deyən yerdə yığılışırlar və Peyğambara qarşı qoşuna hazırlayırlar. Və Peyğambasın bunun eşidən də sahabələri yığıb həmin o tərəfə yola düşür və müsəlmanların qoşunda 450 nəfər adam var idi, 450 nəfər dövüşçü var idi və bu daha yəni Hicrətin ikinci ilində idi və üçüncü ilin əvvəllərində üçüncü ilin əvvəllərində olur bu hadisə və Peyomastəm gəlir həmin yerə çatır Peyomastəm gəlir həmin yerə çatır lakin yəni, həmin orada olan yəni, qoşun artı Peyomastəm xəbərinə işləndə hamısı dalışıb qaçmışlar və bir Peyomastəm orada gəlir düşərgə salır həmin olan yerdə düşərgə salır və Peyomastəmin paltarı islanmışdır paltarı İslamışdır və Peyğəmbər səhəm öz pavqalarını çıxardır, ağacın üzərinə sərir ki, bir kolun üzərinə səhəyir ki, və öz kölün altında uzanır. Bu vaxt həmin qəbirədən olan, yəni, Peyğəmbər səhəm ki, güdürlər qəbirənin adamları, qəbirənin başında deyirlər ki, öz Peyğəmbər burada uzanıb ağacın altında. Yəni, onu öldürmək ilə yaxşı fürsətidir. Yəni, yanında da işçisi yoxdur, tək uzanıb, onu öldürmək lazım. Bu deyil ki, mən öldürərəm. Yəni, Pəqamə sənə boğazına qılıncı, deyir ki, ya Məhəmməd, indi yəni məni, mənim sənə öldürməyi vər, kim mənim ola bilər? Pəqamə sənəm deyir ki, Allah, o vaxtı Cəbrəl Əs. onu vurur, yerə yixir, həmin olmuşu ki, vurub yerə yixir və qılıncı düşür. Pəqamə sənəm qılıncı götürüb tutur onu boğazına, deyir ki, pəs yaxşı, səni kim qədərə bilər indi mənimlə? O deyir ki, heç kəs, heç kəs mənim qədər, çünki yoxdur, artıb, büy və Peyğəmbənsəm onu bıraxır. Peyğəmbənsəm onu bıraxır və o durur, qaydır və öz qömünün yanına qaydırır və deyir ki, yəni, belə-belə hadisə başladı, artıq İslamı qəbul etdim. Mən müsəlman oldum artıq, mən İslamı qəbul etdim. Çünki o görür ki, yəni, bu Peyğəmbər yəni, həqiqətən Peyğəmbərdir. Məhəmməd, Peyğəmbər, həqiqətən Allahın elçiliyi. Və Allata da bu haqda ayın azıdır. Maide surəsinin 11-ci ayəsində: Ey iman getirenlər, Allahın siz üzeriniz, üzərinizdə olan nemətini xatırladın. İzhemma Bir tayfa sizi öldürmək istədikdə avatal onların əlini sizin üzərinizə götürdü. Yəni onların qarşısını kəsdiyi və bu da həmin o hadisəyə görə Ayın az olur. Sonra başqa bir döyüş, Fəhran adında, Fəhran adında və Bühran adında bir döyüş baş verir. Peyğəmbərəm 300 səhabə ilə 300 səhabə ilə döyüşə çıxır və qəssi də Qurayshin yəni oradan kervanları keçirdiyi, sənə gedən kervanları onun qarşısına kəsmək idi.